А чіплявся за другорядне? Мабуть, що так. Іншого пояснення не знаходив. Мої невеселі роздуми перервав настирливий дзвінок міжміської станції. «Арсене, ти?» – забасив коноплеч. «На чому сидиш?» «Мов, на голках. Вірю, дорогий, голок нам не бракує, а я для тебе припас ще й шило». Вилізла з мішка. Виявилось, твій молодик приїхав п'ятого, відмітив відрядження, шостого покрутився в управлінні і відтоді ні слуху, ні духу його. Ага, приємний факт. Славний, Петре, дякую. Більше нічого. Йому дзвонили з роботи, що пропав син. Не передали, бо більше не з'являвся. Оце і все. Виручив ти мене. «Привіт, Людмилі! Як ви там поживаєте?» «Живемо й працюємо за моральним кодексом», – напівжортома відповів Коноплич. «Бувай! Біжу на затримання!» Виходило, та Бурчак лише два дні з шести у відрядженні, а вже ж шостого ввечері виїхав з Києва, а сьомого вранці вже тут у Коханки. Звідки ж дізнався про Руслана, коли звістка не застала його на місці? Невже чув мою розмову Шулешко? Вчора я був у неї, а сьогодні наче приїхав табурчак. Безперечно інженер хитрував. І хитрував невдало. Розділ четвертий. До першої години ночі блукав я прилеглими до суднобудівного заводу вулицями і на жодній не зіткнувся з хрипливим. Прийшов у свій гуртожиток майже о і влігся спати. А о сьомій ранку знов був на ногах. Хотілося швидше зустрітися з Табурчаком. Передчував, що сьогодні, нарешті, станеться злам у розшуку руслана. Табурчаку, припертому прямими доказами, доведеться розповісти про свою втечу з відрядження і зустріч із сином Ушулешко. Доведеться. У фоє черговий відділу попередив мене. Вас чекає відвідувач. Давно? П'ятнадцять хвилин. Чоловік жінка? Чоловік. І ось справа з архіву. Черговий подав мені сіру папку. Ага, справа Василя Кисюри. Добре. А Табурчак поспішив від хвилювання. Адже вчора я не сказав йому, коли розмовляв по телефону, чого викликав до себе, хоч він і допитувався. Отож його ніч промайнула в болісних гадках. Вадим Іванович почув мої кроки і підвів голову. Його верлоок і обличчя посіріло, і в мене вирухнулися жалість і співчуття. Відімкнув двері і запросив його до кабінету. — Дозвольте закурити? — спитав. — Куріть. Я не квапився з розмови. Він тремтячими пальцями дістав сигарету, сірники, припалив і пожадливо затягнувся. Я взяв із шухляди аркуш паперу з нотатками, і наче читав їх, а сам кратькома зиркав на табурчака. Нехай заспокоїться, збереться з думками. Що він переживав, я не сумнівався. І його зовнішній вигляд, зім'ята сорочка з брудним комірцем, Кущне виголоні щетини на скроні, злиплий чуб свідчить про неуважність до себе. Про таких чоловіків жінки кажуть, запущений. Помітив, як нелегко давалося табурчакові мовчання. Він кахикав, тарабанив пальцями по столі, тривожно поглядав на мене, куди поділася його вчорашня войовничість? Напевне, подумав зопалу, що вчинок Руслана це витівка розбещеної дитини. А тепер зрозумів, що все значило серйозніше. Відчував, що свою зраду не зуміє приховати. Хоча б від мене. Але й далі хитрував, годував порядного сім'янина. Щоб зберегти сім'ю, Валентині Гнатівні нічого не казатиму. Проте невідомо, яким боком повернеться розшук. Сьогодні знову хтось дзвонив. Грає нам на нервах. І що? Посопіло в трубку і все. Видушив з посмішку. Розкажіть про своє дитинство. Моє? Здивовано звів брови. Але ж не я, Руслан. Прошу. Вадим Іванович. Він знизав плечим. Будь ласка, як вам треба. Неохоче погодився. І яке там дитинство? Виховувався у Братславському будинку на Вінничині. Він для мене і мати, і батько. І ніколи не цікавились, де рідні? Ні. Якщо я був їм не потрібен тоді, то тепер вони мені. Похмуро відрубав. І мати не шукала вас? бурчак недоброзичливо дивився на мене. Коли мені було десять років, вона приїхала. Але я до неї не підійшов, утік. Ви не зрозумієте мене? Важко зітхнув. Постараюсь, поясніть, після війни були випадки, що батьки знаходили дітей і забирали їх. Мене ніхто. Спочатку відчай, потім злість, жалість до себе. І коли б вона не розкішно одягнута, не така гарна, я побачив, що мати всі ті роки зовсім не мучилась, не думала про мене. Байдуже говорив табурчак, якого, мабуть, уже і не хвилювало давно пережити. Відтоді не зустрічав її. Запитаєте, а як же совість, почуття? Інколи стає гірко, що доля позбиткувалася.